i dash në gjyre në dashurisë të familjes. Sot nuk e gjejmë vizatimin ti. Nuk e shot tablon të cilën e kësha bërë me aqë kujdes. Sot duartë e mi e janë boshë, dhe unë endëm në një bot të pa një orë, pa e ditur asë kush jam. Të nërruar mi që mi këthyrë përësëri në studio për të bërështuar bisedën që anonqua më pak mësi për i jemi në temën e moralit në emision në e dytë për moralin. Oqë mirë sërgatë. Një së gjellë, oqë më bëtë. Amin dhe jugatë. Sa për po nënëquem disa pytje, dhe të ecim së bashkëm të minot televizive për të foljë për moralin. Foljëm në emisionin që ka lojë, mbi kocemtin e moralit në një forum tjetër, duke bërë të sakrasime, të gjithë kam foljë për moralin. Por ndonisa e përsuri pytje nësot, kaj shumë shërësme të fleshë për moralin? Shbja Rahman Rahim. Ne si kur i munduar që në takimin e parë të këtë cikli, por të kaluar në report me këtë që e imi sëtë, të trajtojmë si një hyrjet për gjithshme, duke përmend në njësa detalje të nevojshme lidi me qeshtin e moralit. Dhe rëndësia e një gjëjet saktuar, dhe të, të sakimi so në nevoj për një gjëjë sartë rëndësishme, dhe dhe në pa përmes përmes politi, kriterive të saktuara. Mirë, për po mësë mirë, në qovë se dëshurën me edit rëndësin e një gjeje, paramendoj jetën pëte. Mm -hmm. Se njerët nga njerët e shikojnë, shikojnë sa mirë është me këtë. Rëndësisht me po, mirë, për po nuk e shfaqë rëndësin e egzistimit të një gjeje, prezence e ti, si kur që e shfaqë, humbje e ti. Përndaj, në në në në në në në në në në në në në n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 Paramëndej me një njerëz të kthill në lagjën tënë. Sa do të ishte vërtirë jetën në atë lagje? Po paramëndej me një familje. Edhe pse ata janë 1 për bod 100 familjeve që janë lagje, megjithatë është problematike. Apo e paramëndoj një lagje të tërë ku ti i vetmi që apo munduhesh të jesh moralshëm ndër të gjithë të tjerët janë të zhveshur nga kjo. Sorte eran tështë më ti në tëa moral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 Un nuk kam, nuk kam model të caktuar të mirësisë. Un nuk kam formën e caktuar të moralit, apo por e formoj atë rrugës, varësisht nga sjellja raport e raportë e njerëzve. Andaj me kët jam kështu, e me at jam kështu, ndoshta me kët jam bëhet një një imazh laraman, apo i shumë gjithshëm, i cili dotot e udhheq njeriu në bazë të një kuptimi të caktuar të raporteve të tjera. E çështë reaksioni? Nuk e dum kët, nuk e dum ta. Nuk e dum kët. Do thon ti ato se që u nuk do të si me njerëzit nëse ja, në, në nuk do të kemi një unë kam një model tim. Po. Që unë sillem me të dhe jetoj me të dhe veproj me të pa marrës të tjerëve. Ëh. Uh -huh. Nuk jam si të tjerët, por mundum të tire të bëjësh një Ose s'paku, mështë jemi shumë kështot në shta nivell të lartë të levrimit, por pa. të tjere t'i bëjmë si pas modeli që besumë zë duhet tjetë. Po, dhe kërë kërë që të që vëmisë në emision e parking for për modelin. Modelin modeli on on, e onë është profeti e onë. Përgjamele, nga se ne jemi t'bindur, se vetëm në bastë të këti modeli, mund tjetuhet lërë shumë, lumëtor dhe këndë shumë vitë në kësi vodë. Mjëroqë, sot do të rekëtojnë bes Përshka kësa moraleve që po stimulohen në emrin që a është i kryuar, apo është i lindur, a është i fituar, nësa terme që skutojnë nga psikolog të ndryshëm, përsa morale të ulta, si pas neshtë, o si pas me që unë i kuptoj. Unë në një s'pytjen të kësa i temë të thënë morali, është i kryuar apo i fituar? Filemisht termi i kryuar është pak i ndishëm. Dhe të të, që tu a është i kryuar apo i fituar? A i fituar, qëka ësht Mm -hmm. dhe ai fituara se krijuar, qe çdo gjë Allahu xhallahu a ka krijuar. Allahu xhallahu çdo gjë ka krijuar. Mir po kur bije fjalë për moralin e njerëzit, për vlerat e caktuara, madje për vështë të caktuara, që është e kundërtë e moralit. Apo atëherë mund të më se a është njeriu i lindur me to, i as dhuruar nga Zoti xhallahu ala ardhurat hynore, apo është edukat e fituar gjatë jetës. Gjatë jetës. Ose si angazhim familjar dhe prindrur, ose si angazhim shoqëror në një sëndë arsimora apo në vend dhe tjera, apo si investim personal. I një riu që ta fitan një vlerë të saktuar morale, apo ta flak një vestë të saktuar. Ta shtë cita është morali? është të dyjet. është edhe i lindur, është edhe i fituar. A ne thimi të dyja? Po. Sot kemi dy kambe. Sot me psikologë të ndryshem studius. Po, ja. Ty kushtot është i lindur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 në drejtim jutë të duhur, mos jet në mënyrë të jutë të duhur, mos jetë e shfnuar, pa po të menaxhuar. Por ky që është një mbujari, nuk do të thotë se të gjitha vliera tiro morale i ka kushtot. Jo, ai tash nuk duhet të mashtrohet. Shikon e kam mbujarin, do të thonë jam jo. i marrsh, jo. A checket lider nuk duhet investim i mbantë, kujdeso për te që të cilët menaxhës drejtmëtë. Me Ndërsa atë që e sheh vetëndese në nuk i është duhet ose të mungon në brendin tënd, mundohu që ta fitosh për mes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 Ose them një shembull tjetër më konkret sot, do të jetë më i përshtatshëm. Një zonë ë është shumë e lëvizshme. Ba, shumë e lëvizshme. Do të thotë lëviz, lëvizet e e, viz, e, e, e vrenasën to, nuk kremrat në asnjë rasti siç i thotë. Po. Apo do të thotë çështin e, e aktivitetit të këy, nuk kremun, ne kremojmë investu. Tai. Por duhet tash të t'ia bëjm si të menaxojmë kët kutia shpenzojmë për dobikët energji. Tash kët lëvizje për shembull, është më se si t'ia shpenzojmë në ndonjë për shemb po them qoftë kushtimisht në një art caktuar ë qoftë fizik apo të ndonjë ushtrimi caktuar në ndënjë, në ndënjë, në një ë prej cilës vetëm ndoshta që mund të ketë më i prirur fizike që fizike hapton po? do, do thotë çet ose në basketbol ose në, në futboll ose di kom pa po ti a harxojm atje do thotë këy fëmijë Nuk ka nevojë të themi lëviz bën u gjallë më së, kështu që ky është kështu. Apo, këtë kemi tash. Ti duhet të këtë... menaxhu me drejtuar rrugën e duhur. Kjo, vikor. kjo është duar. Në nësë nësë nësë cërë, tash, vizë, pa, e duhur. Po kemi të nosë se po nuk rrotse më rën, ai nuk lëviz, nuk mirat më azëti. Me lëviz pa ktiën kët moshës me lëviz ti duke rrit ti ke nevojë, do këtë këku kemi më instalu idenë lëvizjes. Përrem gaj fare. E pas kësaj pastaj ta bëjmë menaxhimin e duhur. Tash, edhe edhe kështu duhet ta tek çështja e moralit. Dikush ka moral caktuar?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 Atër në do vitë të flasë më ësha ke këto aspekte negative, hëtë shme thëmë duke parës të ata justifikojmë, për parës të të shkojmë ke këto aspekte, lërë të këthejmi, po ke kjo të fituar apo të lindur, ku është baza jonë që vërtojmë vërtecë që ne themi ka, argument të tonë nga modeli jonë që ne kemi mësuar dhe tani? Për pegamerës më thëtë, innëme l'ilmu bët të allum, o innëme s'sabru bët të sabur, o innëme l'hilmu bë Përveçëmësom dia arrihet duke fituar. Durimi arrihet duke investuar, duke fituar, duke duke përpjekur për të për duruar. Përpjekur për të bërë i, i, i durueshëm. Dhe budësia gjithashtu arrihet kështu. Atë përgjysmësom Mohan jدارsë tim të tjerë që nuk ka të durushëm se nuk mundem. Mun. Unë kështu kam lindjes, është e vërtetë. Asabru bitasabur. Mund do të, të jesh i durueshëm, shterrësi i durushëm ka njëre tento për piekun investojë katërti bësh i dhuruhsh. Derisa të rënjoset këtu që njihi kurse dia. Njihi kurse dia. Një linë linë linë lin zera. A më informuat? Po. A zonë, po shkon duke mësuar. Po njihet përgjysmë, innamal ilmu bitalem. Teoria bëhet duke mësuar, po edhe durimi bëhet duke fitu. Shumë paralizëm i fortë pa. të kam ardhiën dhe durimin dhe butësin. Sikur se ti e ke provu, ti e ke pa, po, a ke këtë rregull që ditë ju. Jo. Madje Hënë por, pojaull, dikush më dha një rregull, ti thosh çfarë është kabo, të sa kuptojë ne kur. Po. Por kur ta spjegon le të usha le të çenka. E kuptova. Por shumë e thë. Si arrit të kenë njëtojt rregull. Ashtu është puna e durimit, ashtu është puna e bucitis, ashtu është puna me vlerat e tjera morale. Po nën në teatër, peqemer som një nga sahabët than, sallallahu alaihi wasallam, i tha ti iki dy cilsi që Allahu i dhan. Bucia dhe maturia. Tha O dërguari i Allahut, ai konfituara pa Allah mi ka dhën, tha ju Allahu t'ka kriju kështu. Do thot edhe ky është argument se diçka mund të jetë e dhuruar nga Allahja e lavuar. Dikush nga natyra është i but. Subhanallah. A është Allah ka fal? Nuk ka nevojë shumë më në durim. Ai më thë për kanëvojë me, me me me ditë se si më menaxhoj me kët butsi që mos të keq përdoret dhe të shndruhet në naivitet pastaj. Gënën zonjë nga butësia mora shumë një naiva. Vë ko shau. Nuk duhet ç'shto. Qase butësia ka konfirmin do kemën thonë dhe të kanalizohet normal normal po ka dikush që është eksploziv apo a themi këti, i but, the, i but, të themi këtë mos e bësh shumë i butë jo se ky me çt eksplozivitet që ka edhe edhe mos e bëj i butë po ti rezisto pasta kë kë tekalon kuvet gëgë shhatran ndaj dikush li kështu ti ke vritë të të fëmit në familje nga një babë nënë fëmit e tuaj që të ndysh me po janë të ndryshëm vona njëra është më i urtë ti të bësh më shumë më të përshpëta shwindë prindit apo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 Dhe nësha kjo në qertësëm dhe jurasish kemi khalifët e profetit Muhammed sallallahu sallam. Sa në las. Natyrë në Omerit dhe natyrë në pa, Othmanit, fadjallahu, apatëbë u Bekrit. Pa. Që ka pasiloj kombinimin e se i tem që kemi edhe kështu dhe kështu dhe janë shëmë i ta. Pa, pa dëshem, pa dëshem. Mirosht, do këllojmë ke pjesa e dikuj që lind me disa tilsi negative dhe justifikohat me këto tilsi morale, nuk e thënë që këshu e me kryuar. Nuk kam gjënë dërë, këshumë ka vërë Zotit. Si të përgjithëm e këture? Ne themi se... Fele me shky përëndim nuk është i vërtet, pa dyshim. Uh -huh. Dhe nuk është i qëndru shumë në asnjë aspekt. Uh -huh. e, dyta, dëshmit nga jeta janë në... Në kundërshtim me këtë pretendim. Ose kemi njerë shumë që kanë flua këveset shumë ta janë larguan nga vëprimet të ndyta, të ullta, të shumëta, janë përmjërsu, dhe kjo është argument i gjallë, praktik, se njëri mund të përmjërsot. Parësë gjithash, Zotë i Gjithësis, përmend përsham, më të thëtë, Allah Gjallewala, më të thëtë në Koran, inë në lë insane, khulika helua, idha mesahu shërru, gjezua, o idha mesahu lë khejru, menua, illal musallin Allah o thot me drejt <tështë> njeriu <tështë> hulika helua helu çka është është në panik. është krijuar panik ashtu që është krijuar do të thotë që, që do t'i ta bën punën panikë, shqetësuar i ngarkuar për fararsia idha mas sa husharu jezua kur të kapni një keqje trishtuat tronditet e ka paniku i madh është natyrë. Ty në një nuk duhen të farban apo. Po, çam do të bëvë vakit, çam ndodhi si do. Është kës natyrë. O idha masahu l-khairu manwa e kula kaplnë mira do shtrënguos. Nuk kam vështirë, krizë apo. Meziu përpoqja arrita këtë mirësi. Kjo uh -huh. është vësiqë. Kjo është vësiqë kur të kaplnë kia të shpërthan dhe kur e kaplnë mira t'an do al për vetën e tij. Kjo është vësiqë. Allahu thotë kështu është njeriu ille mosallin, por ju ata që falin janë kështu. Do të kta po shkak namazt kanë dishuar, nuk janë kështu. Andë Zoti gjithë i sflat se njeriu kështu te kam krijuar, unë e një njerin se e kam krijuar, por ja kam dhënë namazën që mos mbetet kështu. Ka s argument se diti dishon? Pasi dyshë nuk do të kishte kuptim dhe ne llogarist për Allahu Azhajal, për vetë të kia që i bëmi ne kësaj bote. Ka si njeriu mund të thirtot Allahu Azhajal, ose ti më ke krijuar kështu? Sikurse për shambull, Allahu Gjellora ka bërë të kënjë riu disa gjera që jenë të pa ndëshhushme. Jenë të pa ndëshhushme. Sikurse bje fjole a për në gjurë në lë kurës. Raca. Të është Allah me dhëndë në dikuj, pëse ti i barë? Pëse? Pëse ti i kje sytë në gjurë kafe? Pëse? Në gjëhnem. <t> jo, Allah, kjo së ndërshhot, <'n'dhushme> ti më ke <'n'dhushme> kryu <t> azzatë shëtë. Dhe <'n'dhushme> Allahu askun, Kur'an nuk ka kër Askun Allah s'ka kërkuar nga ne që të ndryshojmë gjuën që e flasim. Askun nga ne Allah s'ka kërkuar që ne të ndryshojmë për shambullë sytë. Për kënda zi? Për kënda zi? Aj që ndryshojmë bëngjuna. Aj që ndryshojmë fizionimin e ti, aj që ndryshojmë pa nevoj. Spo flasë i pasojt devimi të saktuar. Pse? Se unë të dua kështut të kam kryuar. Dhe nuk më pengam kjo që ti e kje kështut. Sma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 në lloj drejtimit të njerëzve të ndryshojnë do gjëra të cilat ai nuk është urdhëruar të ndryshojnë. Po. Dhe në të vërtetë nuk investon, por justifikohet me ato gjëra që... që kjo kjo kjo është mbrapshtia e njerit apo kjo është kur përmbyset ndatësuria. Apo se natyrësia e gjallë e njeriu, natyrësia e pastër që Allah t'ka krijuar njeriu e thret njeriu të ndryshon atë që ndryshuohet. Apo dhe e ndalën që të prek atë ku nuk ndryshuohet. Kur është e gjallë po kurajon jemi pa mbyset. Dhe skondi kemë nuk ndëgjohen ai soi, ata njerëz vetëm përmirësojnë moralin, përmirësojnë hundën. Vetëm vetë përmirësojnë sjelljen, përmirësojnë veshin apo. Po, Allahu xhallahu të ka falë kështu. Po, po të ket, po flas tash në çështje teologjike po. extreme, themi domthon domthon me devime, deformime çarta, kjo diçka tjetër, po po flas. Hajde të bëjmë më të bukur. Ti bukërës të ka falë Allah o hazu qëllam tëmë. Ate rogjot, kësejmë i përseri, mbasit të diskutojmë për pjesën e fundit ajeti dhe, që thamë Ilan Musalim përvesht të atërui që falen Kjellat. që është të që si besimi. Por kësejmë i njerë mbas pausë të shkutët dhe kësejmë i përseri në pjesën e dytë. Dhe cili me ndoni se është dali në midis ati që qëhet moral islam dhe ati që konsiderojët moral që vjen natyrshëm?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 dhe mirësjelljes që njerëzit kanë në jetën e tyre të përditshme. Ë pyetja është interesante mi fjalë, unë besoj se dallimi ndërmjet moralit islam, kodit islam, kodit të sjelljes islam, islam er mes sjelljes së mirë të përditshme që ka dikush po, që nuk është kod islam, që është sjellje e mirë, sjellje sjellje e mirë të përditshme, ndërme dallimi i par kthehet tek njeriu.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 Një nga faktorët që e bën një iurën që tjetë sa më koshend, sa më me etik, sa, sa më i gjithë përfshirën të kod moral social që islami propagandon, është një uria për fenë që s'jelë besimin dhe një ju dhe bindjen. Sa më i bindë tjetë një ju, që kjo kod është i drejtë, kjo s'jelë e është i drejtë, edhe këshu du të s'jelë njërzit, atë e besojë aqë më të letë e ka që k pra këtë kodi këtë kod moral ta vëm praktik një edhe në jetën e ditës për dita Kështë me ndoni u latë, cili është dalimi që gjithronë me disë moralit islam, moralit një musimani dhe moralit ose mirësjede si njërësit kanë një jetë në dyret për titëshme? Morali musimani nga, nga të tjetë dalon shumë, përshkak se moralit musimani të është persektuar me me antë shpadhe sunore, me më dhe në antë kuranit dhe sunetit, kur sa i njërzore është arritja njërzore i cila e sila ka ardhën drejta një. Po me gjitha të, unë mendojnë se edhe kjo moralin njërzori i cilja është të një, e ka rjedhen e saj nga feja. Përshkak se feja ka qena e para e cilja ka siel moralin, moralin të më thënë ato regullat e përgjishmet e moralit. Pasaj të këmëslimani, ato janë shprejur më të sakta edhe këshu që ka bërë që moralin e të këmëslimani të angrejme një vele më të larta. Pra nëse mëslimani i zbaton, ta ma më regullatës ashtu si situat, atyre moralitit do të daloj shumë nga i, i njërzëve të tjere. Pra do e në një nivel shumë të lartë, sepse neve kemi shemën më, më të mirë, Shemën e pingamenit e Sinam, a i ka i qenë njeriu mëj mirë njërzimit edhe ka dhenë moralin më të mirë në të, të, të gjithë njërzimi. Këshu që nëse neve do t'i përmbajme regula kuranore, do t'i përmbajme haditët të tërguarit ato të cilët a i ka thënë edhe i ka bërë, neve do të bëjmi njës të cilët të takimi moralin më të mirë nga njëzët e tjere. Si me ndoni, si li është faktori vendimtar që ishtu imbesimtar që t'jenë vaz dhe në moralin e tyre, në regullat e tyre. Po, faktori vetim darë është, e parë është frika dhe respektin dhe i zotit. Kjo është ajojt cila e bënë që mëslimanin, edhe nesë do të bëjë një vebër të keqët, frika dhe respektin dhe i zotit e ndalon për të bërë ata. Shqë që në kërasim me të tjere, mëslimanin dhe më thënë është mëj mirë, përshkak se të tjere nuk kanë, kur një farë bazë të, të moralit tyre, kurse ne kemi bazën kuresore. Kemi dashurin dhe i Zotit, një kosisht edhe frikën edhe respektin dhe i Zotit. E kur i kemi këtë të dyja, atire, kjo, atire e, qenja e musimanit e, stabilizohet ashtu si shduhet edhe kemi një vlerët shumë të lartë të moralit edhe që vjenë deri Dita tek përcaktimi i rregullave të, të përgjithshme të jetës së së myslimanit. Allahu e shlum. Atëherë Allah si mendon, cili është dallimi që zi ndron midis moralit të një besimtar mysliman dhe e mirësielljes ose moralit që njerëzit kanë në jetën e tyre të përditshme? Hajde të më shkon të mendosh që çdo njerëz që të pyesim kas brenda vetes vet në mendjen e vet, në zemrën e vet ka një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 Edhe faktin që unë vetë që po flasë dhe më thënë, dikur nuk kam qenë në Islam, e, me futin t'jeme në Islam, nësova, të parën gjë, dhe më thënë, regulli parë moral, është shadedi, është dëshmija Islami që këtu është aja e asaj që kryusi gjithësis kërkon nga kryesat e ti. Pas taj duke kaluar në për kushtet e tjera të, të të fes, me radhe dhe në detajet më të imta të jetës për ditëshme. Dhejmë sot, nuk kam dëgju, dhe më thamë, në, në kaq vite, që, që përpichimit bëjmë atë që knaqë kryusin e gjithësis, nuk kam dëgjuar në, për asë një argument, sa dojë thjesht, sa do banal që mund të duket në sute njerëze, që islami mos ketë përgjigje. Kjo përgjigje, Dhe këtu është esenca, domethënë, kjo përgjigje ë në dallim nga morali i përgjithshëm, ashtu siç është çdo gjë tjetër në fenë islame, bazohet në dy elementë, që është Kurani, që është fjala e Zotit, krijosi i gjithësisë, dhe tradita e profetit Muhamed, paqja dhe mëshira e Allahut qof mbi të. Kështu që Çdo gjë është e argumentuar, çdo gjë është e sankcionuar me rregulla të qarta. Dhe sinqerisht them, ë, nuk është, po më e qenë se unë sot këtu jam tasht i dëshmitar i kësaj gjëje, them nuk kam gjetur asnjë kontradikt në logjikën njerëzore, në logjikën e pastër njerëzore, pastaj njeriu mund të arsyetoj me mënyra të më ndryshme siç mund të jem knejësitë e momentit e po un po flas me mendje të ftohtë dhe me arsye të fortë logjike islami nuk ka absolutisht asnjë lloj kontradikzioni me natyrshmërinë e njeriu. Kështu që të gjithë këto rregulla, të, të gjithë këto obligime, detyrime që Zoti na ka vënë dhe ndalesat që na ka vënë janë totalisht në përputhje me atë që është e mirë e dobishme dhe sukses për njërion. Në ndryshim nga kjo, pjesat tjetër e njërzve e cilës e cili ka një kotë individual dhe normalisht me qenë se nuk është, është dora njërë jotë bronda nuk mund tjetë perfekte.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 Dhe me thënë, fen, një shala dash Zodit jemi ati ku duhet, sa më afer kryusit. Me këto regula jetëm në një harmonit plot. Që ditë dhe njërzit thonë, si ka mundësi që jeni të qeshë vë gjithmonë, po nuk keni hale, nuk keni probleme. Jo më larkë se ca ditë një njëri ju imi njotër thapo, ti duke sikur s'ke hale dhe, po jo më thashë kam hale. Por se, morali jonë është, me thonë, falenderimi qaf Zodit, elhamdurila. Kjo është, dhe më thëmë, disë aspekte normalisht. Po, si me ndonë i ja. cilish e, arsua kërësore që jenë bëmë besimtarët, që t'jenë, që t'u është vazhdimisht të moral shumë dhe t -t -t të drejtë? E, po, normalisht ne kemi, thëm, thëm, në kemi, dhe më thëmë, në atë praktikën e feston, fjasë për ato normalisht që janë njash fest, që se mes nështë në edhim se qëfar bëmë, dhe më thëmë, në praktikën e përdiqëpër, po...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 të është gënjesh, e të rrë që mund të ndodhë është që të apengosh vitën të nga eqe për para, atërë kjo nuk ka dobi. Mirë po që të mbetemi në 4 orin e për pale nuk vizër, nuk... ka nuk duhet të ndodhë. Dhe përmenë në nësë argumentës, Allah Gjellera në dëshman uh, mundësil e përmërsimit, madje në obliganë që të esim për parë dhe përmërsimit dhe mësë të justifikuhemi. Shë përmen Në këto minutë të televizijë do mundohemi të sijmë në ndryqime, më shumë se që kemë në përre dhe qërëcujmë koncepte. Të edhe është ka që që nëndimojnë vërtitë në ndryshoj. E kjo është më nëndësi? Sëpse që të dhe unë du të ndryshoj. Ashtë? Du të ndryshoj. Po ke parë në ndryshoj do të. Du të ndryshoj. Nuk më vjetë ndryshimi. Kjo është piesë interesante e kësaj. Do të th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 në katër kis apo et marr dëshirë tani në dë ndalëmi unë sinqerta më ose zemra do më ndoshë sinqertë sepse do më ndoshë e mendoj se kjo shpreh më ndonjë që punë si ja e bëj tani po. këtu e dëgjoj shpesh më ndëvëkën e dëgjuar më thën jam i sinqertë e përball një një, një fenomen shumë të keq si dialiri që kanë në familje do më ndoshë më sinqertë më bëj ndalimin po. po ja un smilion <laughs> ja kjo është pika njeriu duhet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 a a a a do ndonjërin që gjumë pas xenatën për këtë vest këç që e ke se do të bosh hor do të turprosh do gjinzour do dështor do të, të, të, të, të, të, të humbësh a këtë këtë apo është dëshir po hiq mi po su hiq çfarë të bëjon ja njerëz janë shëmicë njerëza këto ky s'po mëson dot është brengolla vesi këç është më i këç se pakundësia po e thotë dësi këç më këç seuria Vesikë kaçem ma im vesikë kaçem ma im kaç se mungesa ve shmatjes njëri një që nuk që është i kuat, ma bete pa punë me kënd takohet me hobete ka papunësi ku do të jetë shkon këte ban çdo kontakt me njerë që bën e bën në favor të punësimit të ti pse thëngas në punësim nuk ka vetëm një çef që ajo ka dëshirë hobi ka dert po ka dert e ka breng e ka shqetësim individual që e brejnë nga brenda dhe dënë bënzidhje, nga se efektit ansurët të dëmshme, të këtësaj paponësia, gjithë dhe të etu, dhe të shë duke përjetu. Dhe dënë që të del nga kë krizë, dënë që tjetënë si të tjerët, apo, dhe kështë qëtësim e mësan. Tekni është një shembol, me mm -hmm. ne shumë i risetativ. Një babë ka punuar me dru, ka shku në malë, ka prej dru, ka dali, ka shidru, të për dhe kur është plak, nënis këtë tarzhëtur po e luan djali i ti. tij. Dhe baba po jep instruksionet për punën që i. Po, për punën në mal, njeriu t'i duhet çdo gjë që të ketë bëfascila caktuar se si cilët. Edhe i ka thonë djali, ë baba i ka ndjalë birim, ki mundsi e vet në mal ngjëne situata të papërshtatshme, por kur të bish çdo kritikë apo kërkojë nevojën. Kërkojë nevojën, ai ka më një nuvojën e njerit të caktuar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 Dojaht kë ky ky zuri që do ka kaplu apo tash kë do të mëson mëson ata nëse si bëj zgjidhje vet do ri këtu në mal ka egërsi apo atëre kanë bëj zgjidhje emergjente që të larguohet për aty e ka kuptuar çfarë shnevoja apo anaj neve nevoja por të përmëso namson se ka do të jam bën se si duhet të bëjmë po nëse dua vërtet në po nëse duam vërtet a më çurse nuk duam nuk e ndimën si min krizë e <coughs> pse të punoj të angazhoj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 në automotizim ndimë, sepse ka të bëjmë e te është krizë. Andetë të emi se edhe mund ngesë në moralit. Për e to e si krizë. Vesin e caktuar që po të ngulfat, apo po të përfaqësën të kë njerëzit e një mashtë një losër. Jo si duhet, apo të ditë kjo mbrin nga jotja. E cila ngritë të dirë në nevojë emergjente për të bërë dhe që unë duhet të ndërmarë dhe qëka që të dan nga ka krizë. Kjo më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 Ma si thamë që unë dëshirën e kam me mdimumë ka lëbë dheftë. Mdimumën shumë Bartës, po e mënën e se Bartës i kërësoj është dhja. Mm -hmm. Ta dish shumë të është mërinë e punët që e povanë. Pa shumën njerëzit e, për në një vëzhtë saktua. Këtë i një sa shumë, pa shumën shum, gë njështra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 i në lkevibë, ka të në begonështë, në njështëra, një, të shpije në punkt pesta të, të ndyta. E ato bënë shkaktare që të grumbulluar më katët e këti dhe të hutën gjenëm. Njeri u vazhdojnë të gënjenë sëtë e njësër, e pas njësër, diri sa, tek Allahu shënuhet njështar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 dhe deturia sa so më e formuar për boll një vesë të këq që kanë do të shërbejë si një barc efikas nga dëshira për të ndyshu. Në dërt, në, në dërt brink, kanë nevojë të madhe për ta përhapën ndryshimet. Dhe për boll soi, deturia për një vlerë caktuar morale. Sa so më tepër un, ndihpë ratë? Ndihpë ratë se sa so është e vlefshme, saosh so Allahu shpërblen, sa so është e dobishme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 Dhe për që në përsecilin që na ndjek, sidomos prej vezëve të motrave që kanë disa vese dhe këti po shojin dita ditës, i themi atë që ta pak më sipër oth. Mbarte nga dëshira në dert. Po. Nëpërmjet dijes së duhur të këti vëskiz ose për të bërë më të cilëmir të vlerave që ka Zoti i Madh. Po, pa, padyshim. Në 2 minutën e fundit sot, na përmlis një këshill të vogël duke na lënë hapur për shkaqjet e tjera në emisionin e Unë të thëmë të drejte nuk isha me shku shumë larë nga që tashma herët pashka këtë rëndësisën malë që e ka. është shumë e që dëshme, subhanë Allah, marveshe që e bënë robë me Zotin. Allahu Gjallewa Allah të prate. Paratë së i gatshëm, edhe Zotin s'i gatshëm. Ti s'o i gatshëm, të ndryshosh. Ti s'o bënë për këndryshim, paratë vje për kërojë. Poroj dima, por at vje suksesi. Dhe mu shpësh në katërtim vullaj, shpëshëm si në kok, shembullja ti Sabiu i cilë ka pranu Islamin para betejës. U fut në betejë dhe i thili pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që brenda betejave t'ia shpërndan një pllakë të luftës që është e fituar dhe si takon ta ti. Dhe ja dhanas sahabët kët pllakë të luftës dhe than, "Kjo është jote. Çka kjo?" Sa i dërguarit ta kanë dorë, të kan dor, takon. Këtë luftuar, është e jotja, e mori këtë plasht, për nëjë bëllë i sytë dhe e të mundot të ashesh këtë njëri si jetë në për tokje. Sbahan Allah, më këtë shumë për për shqypje. E mori plasht në luftës dhe shkët para pejgambere sanë, për nëjë këmërës më të kështë në një këriminisë një korruptuar. Në që, ndarë që të mund të ndarë që ka që të në të ka. I tërguar i sotës, Pa pikë më dyshja. Dhe nga profetis. Dhe nga profetis. Ozallam, pa të ndonë njëri majtë drejtë ty në tokës. E mori i tha, shika, shika qëfar tha. Ta jera su Allah. Madha, qëka është ka i tërguar e lotë? Së pa në në, i habitur. Tha, kjo është e e që të ka në ty, normal. Tha i tërguar e lotë. Po më s'ka marë, vë Allah, e më mështë e për këtë punë. Në. Sa është e i sinqertë, së pa Allah, në islamin e ti është për çfarë që orë atërat. Oajër qura la. Un ka marr. Nga sa i ka dëgjua se rruga më e shkur për në xhenet është të goditesh dikon në këto raste, për plaçës së rradhëve. Apo duke mbrojt fillin Allahut, duke mbrojt pejgamberin e sa selam. Sallallahu alejhi wasallam. Atëro i dërgoi i dërgoi lauti më marr mashtë që në një shtiz armiku të më godet këto. Atë futëm në xhenet. Këtë ne dua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 Se kështë të përstim këtu bashkë më godit. Po kështu të dha, simbolikisht, aje kështë të përgjit goditit, ku të qovët më rëndin të futën gjenet. Që jeta të përfundan në betej, duke e mbrojt fene Allahot, dhe duke e mbrojt Muhammedin Sasarat. Mirë pa Allah, Gjallera, i tërgoj si, dirin këtë mas, ne e përmbushim vërtëcin të ndë. Ma dhja dhe me shajnë ku do në ti. Allah, në qësim të sin që nga këtu t'hiqen diqka opton, me gjerës më nga këtu, ta hik Allah gjithle vola. Miri, po, a ji gudzim shumë i thonë, sën e dua, unë mund të thëm ty, dhe citë kuptor vola ishte shumë i sinqerta, nga se mund të stirëm. Miri, po, Allah e ndo gjënë zërën e zemrës, nga branda, jo në zërën e gjuhës, ne qufsim i sinqertimi, o, Zot, kam problem me këtë, po mbon problem kjo, Zot. Unë po munduam, por ti e din se sot e kam dertun këtë tiket. Ma largoa Zot vësin e bardhës fjalë për gujimin. Wallahi ta hija këtë ajo. Andaj, ti thimi s'do kujpinive. Vendosë gishtin ku po don me të preqëm fshigra Allahut. Ku vendosë gishtin në pjesë trupit do mu largojë e keqja. Tregon kështu me lejen e Allahut që Allahu të pëlqejë. Vesh me nikush. Tregoni Allahut sa shumë për nime akë. Aji pas të e matë, Allah e dinë, unë nuk e di, po u gjin e pata përnime, jo më së më të rego mu, unë nuk e di, ati të regoja përnime. Të regoja ti se kërënime, kur dhe që diri më të reka pas përnime, nuk kam mejtë po përmirësëm. Allah ndërëft hoqë, gjithë më këqillat e tua me shumë mëj, e më konkret dhe më praktik. Allah shumë më të gjithë, Allah shumë më të gjithë, Në shpesojmë të akojmë me misë tante, emision Druga Drita Allah, me emisionin e tretë